trigger varning. Tryck kontroll alt och delete. Stod dig i alla fall på Google. Nåmen hejsan på Daisan. Här har vi trigger varning igen lite sen därför att jag har många andra arbeten lol. Så att dagens avsnitt blev ju inte utlovade konvojavsnittet av en väldigt enkel anledning det pågår fortfarande och cirkusen blir ännu roligare och jag vill ha så många detaljer med som möjligt igen om du inte riktigt känner till den här cirkusen så hashtag och sen följer du bara brödsmulorna åt båda dera hållen det är fantastiskt bra men förhoppningsvis kanske nästa vecka, kanske på rätt tid och dag och etc. Dessutom. Men istället så tänkte jag att jag skulle ta mig an någonting väldigt nära mitt hjärta. Någonting som har stört mig ända sedan barnsben. Någonting som är som så påtagligt fel och dumt i dagens samhälle. Och det är ju nu då rådande <coughs> dator analfabetism ett svårt ord och um, om du vill försöka uppmuntra mig hur jag ska berika mitt ordförrådmära så kan man göra det bäst i triggervarning at har vi alltså mot den fabulösa e-post så snälla skicka mig någonting fint dit och vill du inte riktigt skicka dit så finns vi också på twitter uh, triggervarning 1 typ jag vet inte riktigt hur det funkar, jag är inte hip nog det är Nikolaisområden och om du har fler frågor eller bara vill säga hej och fråga vart underbarnet Nikolaj har vägen så kanske han tittar in på Facebook och där kikar vi båda två eller ännu fler personer. Så att kom och beblanda dig då också med kultureliten på Facebook alltså. Och sen finns vi också på Youtube tydligen där vi det kommer en massa videor där man bara svär helt onödigt mycket. Så dit kan man ju också gå och titta om man har en lugn stund eller om man vill imponera på barn i trots åldern. Men i alla fall, eh, idag så ska vi diskutera varför just du har såna problem att lära dig det modernaste av de nyttiga redskapen som finns där ute, Det vill säga datorer. Och så kanske kommer vi att tala om lastbilar och folk som gör stötet, stötter regeringen. Kanske redan nästa vecka. Så luta dig tillbaka och låt mig källa dig sådär charmigt gör som bara jag kan. Så här kommer det. Datorer, lol. Varför kan man inte lära sig det? om cool det. Och vad är det som för fel på er? Att hur är det nu? I Herrens så 2022 och folk är fortfarande som att dö. Vart går slannen till hjärnan från datorn och varför så slocknar i datorn nästa av skärmen och har den här maskinen. Man är senaste av internet. Okej, okay, för det första... Uh, jag måste väl göra en sån här disclaimer nu då <hör> här kommer det samieåvunder representerar triggervarning men triggervarning står inte för samieåvundens åsikter i det, i det närmaste om du inte kan ta dig an uh, objektet att lära dig datorn eller annars inte tycker att är någonting för dig så stödja i din inställning och låta dig leva ditt fullständigt berikade liv utan datorer. Det är faktiskt ett eget val och vi respekterar dig. Vi respekterar din tillvaro som en dator och så Lycka till med dig du storslagna människa. Okej, okay, nu när det är över så tänker jag säga, vet du vad du är dum i huvudet som inte fucking kan lära dig att använda en dator? Att sluta med den här skiten och man, ja, men jag är för gammal och jag är för dum liksom, du är inte för gammal och för dum. Jag bokstavligen gav min tvååring en iPhone och han kom in på Youtube och sina favorit, trycka klossar i de andra Klossar. -videoen. Det är intuitiv design och sen så kan man ju säkert komma med olika undanflykter, som att ja men, dagens barn är sådana underbarn och sådana mirakel av teknologi och man kan inte mäta oss våra stenålders åldringar med dem. Som att, visst kan du, har du sett våra moderna barn? Liksom våra moderna torrnåringar och vuxna idag så har problem med att skriva sitt eget modersmål och förstå skrivna instruktioner. De bokstavligen kan ungefär ettans till en tabell. Så att kanske vi inte ska läsa in så hårt i alla det här wunderkindt, felaktiga tänkandet här. Så att, <hör> Men jag förstår att om du är gammal, vad går gammal? Jag pushar 38 50? Är 50 okej? Okay? Känner någon sig passligt oförrättad? Okej, okay, om du är över 50 så då tycker du då att du behöver inte lära dig datorer. Why? Det är som att säga att jamen, jag är över 40 så därför behöver jag inte lära mig att köra bil. Okej. Okay. Det är ingen som tvingar dig att köra bil. Men sluta gnälla då om du måste använda då bussen för det är ju det det handlar om att liksom folk vill inte lära sig att använda datorn korrekt men de känner ändå att de behöver datorn och de måste använda den och de slår bak ut så då attackerar de folk som jag som kan använda datorer och liksom att oj ho, ho vad onödigt det är. vad är det onödigt att datorer finns och vad det onödigt att man måste ha en dator till allting och ho ho den kan vi kunna bara göra något system med burkar och trådar och stenar som alla kunna förstå man är som, mm. men lyssna nu. Vi kommer inte att gå bakåt. Vi kommer aldrig som mänskligheten att säga att äh, nu är vi trött på naturen. Så nu behöver vi inte använda dem de Så nu får ni gå tillbaka till telefoner med snurrskivor så får ni en lista som sitter på City Market. Dit alla får gå och sätta vad de nu tycker. De behöver kommunicera till varandra. Och kyrkan för fan. Att vi kommer inte att gå bakåt. Vitt och bara acceptera det nu. Lustigt nog så alla de här största beivrarna av att använda datorer ändå sitta och för på sina smartphones dagarna i ända. För den är ju så lätt och intuitiv och inte lika komplicerad som en dator. Och så, kom hit. Kom hit. Kom hit närmare. Just du. Kom hit. <hör> en smartphone är en dator. Det är som en dator. Det finns en dator inne i telefonen som, it's the same shit. Så att just saying. Mm. Så det är ju också lite så här bakåttänkande. Men jag förstår bakåtsträvarna där ute. För det är ju samma sak som det har varit i alltid. Det är någonting nytt. Det är någonting som du är inte omedelbart entusiastisk över. Så därför är det dåligt och dumt, och därför så ska det inte användas, eller förstås. För att det, det är tufft. Men å andra sidan, det är samma det är samma känsla där får som det står folk och diskuterar hur dåliga de är att göra mat för det blir som till sist någon sorts tävling jag kan inte göra något kött, jag bara bränner det <hå> ja, men jag kan inte ens göra makaroner, det bara blir brand i huset <hå> men vet ni vad, jag kan inte göra ett smörgås och jag tänder eld på cornflakes det är inte tävling liksom alla förlorar Liksom, varför står du och äter när du är dum i huvudet? Liksom, Lär dig att göra matvitto. Liksom, vem försöker du imponera på? Kommer någon hellre ge medalj för att Åh, du är den sorgligaste människan på plats idag. Här! Så märke att, Please, stufu. och Det är samma sak med datorer. Att liksom, jag, jag hatar när jag sitter med som till synesbildade människor. Kanske rent av utbildare själva. De sitter och gnäller över svar svårt det är svårt där med datorer. Och det är inte heller att det är någon som kommer in och säger att vi behöver att ni gör uh, djupa programmeringslistor och kalkyler och shit. Vi måste få dig att fundera ut hur du ska programmera den här datorn. Att automatisera alla dina gör och mål i hela veckan framåt. Det, är som att, nä, nä, liksom, lyssna, det finns en, en helig tränighet här. Google. Facebook. Youtube. Om du kan dem så är som nycklarna färdiga för all som så här: en internetanvändning. Vad gäller som så här: datoranvändning. Vad what, what behöver du? Windows. Liksom, du har 99,9 procent av alla Windows. Och Windows är ju liksom att du trycker på strömknappen. Don't worry, my nigga. I'll fix it for you. Att, som, There it is. Det finns stora ikoner. Ja, jag kan inte dubbelklicka. Ja, men då måste du liksom träna liksom din runkmuskel. är liksom bara liksom tryck där. Och här är proffstipset. Om du absolut inte kan figure it out. Tryck, markera fucking Och tryck antingen enter. Där den där stora knappen där. De där pilknapparna på tangentbordet. Eller här är mitt proffstips. Höger klicka på den. Och så allra första markerat med svart valet. Öppna. There you go. Så att om, om du väl klickar den här ogenomträngliga portalen in i datoranvändningen. Så I just solved it får ju bra. Så nu kan vi gå vidare därifrån. Men jag förstår att som att det är väl kanske lite finns tänkande det här. Att vad är det för vits att göra någonting om du inte gör det bra? Vad är det för vits att ge sig an och ta sig an någonting om du inte är en expert? Men att det är ju som så här att bara gör för de flesta som använder datorer så är ju inte som sådär att inte, inte lallar jag ut från någon it-högskola när jag var sju. Och bara som att, I got this, Utan det var som, du använde, du misslyckades. Det är väldigt mycket som så här än idag så kommer det ikoner eller program eller fel. Där jag bokstavligen what the fuck is Och sen så är det som, okej, okay, no, och så klickar jag någonting. Och så... Nio fall av tio går det helt bra. Ändå är fall av 10 så går det åt helvete. Och då hanterar det där. Eller så gör det på ett annat sätt. It's fine. Så att det finns inte proffs. Och det finns ingenting värre heller. Än när det kommer folk med väldigt så här vardagliga problem. Om man är som att han har det. Sami kan använda toren. Sami vad ska jag ha för sladd i det här hålet där bak på datorn. Vilken sladd. Vilket hål. Vilken dator? För vilket syfte? Vem är du? Vem är jag? Levande charade. Att du, du måste liksom. Du måste förstå att. Här, det finns en skillnad mellan hårdvara och mjukvara. Vad är hårdvara? Hårdvara är liksom det här som finns in i lådan. Det är liksom alla sladdar och allt som det får ström genom. Och hårdskivor och ramminna och processorer och shit. Det är hårdvara. Vad kan jag om det? Uh, jag kan väl tekniskt sätta ihop det kanske möjligt, men jag vill inte. Jag gör hellre det med proffsen för att that's not my thing. Vad är mjukvara, Sami? Det är, det är din kuk. Om du inte har en kuk så, I don't know. Det är din inre kuk. Det är din hjärna för den är så säg för den har inte fått arbeta på länge. Nu när jag kymfat dig så... så har du bättre uppmärksamhet här? Så är du alert och aktiv när jag fortsätter. Mjukvara är programmen. Mjukvara är Windows, mjukvara är Internet Explorer, mjukvara Adacity. mjukvara är Twitter. Det är alla program där. De är jag bättre på. De kan jag hjälpa dig på. Det här är typ 90 av alla bra datoranvändare. De förstår program. Det är de som, som funkar. De vet inte automatiskt varför din skärm är lila det är liksom här måste du gå till proffsen så sluta störa oss med sån shit Att som, du behöver inte lära dig hårdvara liksom köp en dator om datorn starvar om den börjar komma rök eller om den börjar visa rengbågsfärger eller SpongeBob med stor jävlas på skärmen så då fan går du till liksom närmaste datashop och säger hjälp och så fixar de det åt dig. Men att om det är ett som problem. Att du förstår inte fucking hur man kommer in på Wikipedia. Så fråga för all del. Men gör det utan attityd. För här är en annan grej. Att man antar liksom att ja, men du som håller på mycket med datorer. Du älskar väl ingenting bättre. Än att hjälpa en massa trögbollar med att få igång och få sina datorer att fungera. Nu när du nämner det att som Det är väldigt tidskrävande att fixa någon annans bullshit. Därför att om jag har mitt eget bullshit på datorn så kan jag gå bakåt och som plocka isär och fundera. Att, men okej, men hur tänkte jag och vad gjorde Och så kan jag logiskt sett bara fundera ut att vad gick jag fel? Men att eftersom ni är målmänniskor, alltså jag vet inte hur ni använder datorn. att sitta ni bokstavligen och liksom, trycker in tangen, borde i arsla liksom, och ja, ja, ja. Jag hinkar väl nu tills det händer någonting. Upps! Hela datorn har virus. Sami! Och att som, Jag vet inte vad du har gjort. Och Du kan inte förklara för mig. Du är dessutom arg. Därför att som, datorn fungerar inte perfekt. Och det är väl mitt fel som gratis ska fixa den. Jag fixar folks datorer hela mitt fucking liv. Därför att när jag växte upp så var det som att wow. Vad man kan göra mycket med en dator. Tänk om man kan spela spel. Kan man spela spel på den? Det kan man. Kan man göra och kopiera spelen gratis? Wow! Okej. Okay. No, men låt oss fundera ut det här. Jag var den, typ den enda fittan i en RP som förstod hur man som pirat kopierar spel. Så gissar som jag, jag fick arbeta. Men att så här äran till trots. Så det var inte alltid det bästa. Därför att folk kom och krävde. Att man skulle komma och kopiera typ Mortal Kombat för gången till någon kusins kusin. Och man är som sure. Men du får ju med någon slags kompensation. Och så skulle det hjälpa om du inte är en fitta. För att honest to god, jag hade bättre saker att göra. Och den här kultymen har ju inte ändrats på typ 30 år. Att som så fort någon i bekantskapen har problem med datorn. så blir det sådana här när ni har problem med datorn? Alltså bara bete som att det var något problem med vilken annan grej i huset som helst. Alltså som står i kaffebryggan står och som att ja, det fungerar ju som det ska. Kanske du ska fixa den. Som att okej. Okay. Why are you being a cunt? Så att som, please. Inte det jag som har haft sönder din dator. Inte det jag som sa att du ska gå in på alla jävla och, liksom att, och här är ett till av Samis patenterade topptips. Om du ska gå in och kolla porr och jag vet att du går in och kolla porr, hur kan jag många veta att du går in och kolla por? Därför att jag ser det liksom av alla filer. Jag kan se det därför att det kommer upp i sökbalken. Liksom ni tittar så mycket porr och att som, bara gör det på ett säkert sätt, okej? Okay? Att som Okay, regel nummer ett, pop-up blockers. Regel nummer två, fungerande antivirus. Faktum är skippa det, flytta om dem. Regel nummer ett, fungerande antivirus. Det är som typ regelnummer, hårt, hårt i guldplakat på väggen. Gör ingenting med din fucking data din jävla mongoloid. För du kan ni göra det utan en fucking antivirusprogram. För du fattar inte när det kommer sig typ nigeriansk sjungpost och det är som att, va? Miljoner på mitt konto? Och så trycker du på det. Och du fattar inte när det står att kota singlar i ditt närområde vill träffa dig. De ser inte ens finska ut. Liksom figure it out. Alla är etniska. Liksom att de är inte i ditt område. Det finns inga kota singlar i ditt område. För just suck. Och du kommer inte att få knulla. Ever. Så att liksom, klicka inte på det vitto. Och liksom att om det står någonting att du ska ladda ner någonting. Vad som helst. Och du bokstavligen inte ska ladda ner någonting. Så ladd inte ner det. För det är fullt av datavirus. Så för it! För att liksom när samer kommer så blir det ändå som att här är liksom bit 10 gigabyte av liksom rysporr. Som jag måste ta bort nu. Och som infekterar hela registret. Varvitt vitt du är Och Jag fattar inte heller hur man kan fejla surfa porr 2022. Det finns det dedikerade säkra sidor där du kan se porr. Varför vitt och går det så? Varför måste det gå så långt? Det är som 17 bäckar innan ni bestämmer er för att ta vattnet. Liksom, här, låt mig ge. Liksom, jag bokstavligen ger här sidorna. Pornhub! X-videos, XNXX, vilket är exakt samma grej. Eller fucking you-porn, även om det suger. Att liksom, det finns andra, men mellan de här fyra sajterna all porn du någonsin kommer att kunna behöva. Det finns så mycket porr där, du kan ni runka färdigt till allting. Och det kommer hela tiden med varenda dag. Så sluta jaga porr på virussajter. Det finns inte bättre porr där. Liksom, this is the shit. Så bara dra ner byxorna och gå dit. Och liksom, stop it. Snälla. Att, nu när vi har hanterat 90% av allas datoranvändning på nätet. För det är ju, det är ju bara porr. så att liksom, Sen kan man ju som bokmärka så här säkra sajter. Är det säkert att gå på Google? Yes. Är det säkert vad man än söker på Google? Nej. Alltså här måste du också fundera. Det krävs ju inte ens så mycket abstrakt tänkande. Alltså att, är det säkert att gå till affären? Ja. Är det säkert att gå till alla affärer i hela världen? Var som helst? Nej. Alltså du måste använda det där lilla knappnålshuvudet du blev givet för att fundera ut. Att liksom att, men om du går till en affär där det står typ City Market, Prisma, Go Market, whatever the fuck. Så kan du väl räkna med att, okej, okay, kanske det är säkert att köpa en skraplott här. Men om du går till en affär som inte har en skylt. Och där ligger liksom döda människor framför affären. Och det står en massa typ shady typer som typ har knivarna framme när du går in. Och typ reglar heroin. Så det är som att, kanske du inte ska gå och handla rojspallat här. Alltså som, just saying my dude. Att du måste använda ditt sunda om det kommer en vän vänförfrågan på Facebook. Så acceptera den för all del. Varför skulle man inte vilja vara vän med dig? I mean, you're awesome. Go for it. Men att du behöver ju som inte mota allting som de här nya vännerna skickar. Om sekunden du accepterar vänförfrågan. Du blir som spämmad med massa länkar. Som dessutom vill att du ska ladda ner Staff. Vad har vi lärt oss? Nej. Inte trycka. Samy säger. Nej slå på handen! nej, fyr på dig! inte trycka. Och att som om, om deras namn är en som kombination av siffror och bokstäver och dessutom en massa konstiga kyrilliska tecken och grejer så att, kanske inte att som fundera lite. Att jag vet att det handlar ju om att, att ha den största vännelistan men att som är det värt det. Är jag, jag, jag är säker på att rösttecken rösttecken frågetecken, frågetecken, procenttecken, till det, till det, till det, ett, två, en jättebra kompis. Men att det kan nog vara en bot som bara kickar dig, Staff. Och på tal om bottar, har ni inte förstått bottaren? Kan folk på riktigt inte säga skillnaden mellan en riktig människa och en bot därför att När ni går på de här dejtingsajterna och typ jagar porr så kommer det en massa personer att tala med er. Alltså ser inte när det är en människa och när den är en bot? Nej, bot. En bot är ett dataprogram som försöker lura dumma människor att, uh, att de är människor. Så att om de lurar dig så är du ganska dum i huvudet. Hur kan jag se? Hur kan jag veta, Samie, om det är en människa eller en bot? Okej, okay. uh, här kommer det att bli svårt. Därför att jag vet att det är super svårt att älska och skriva att jag vet att du är förmodligen är lite dum i huvudet. Jag menar det är väl därför du kommer hit varenda vecka För att utbilda dig själv. Men att som på riktigt. Det är inte svårt. Att liksom du skriver någonting så även de svarar. Skriver någonting så även de svarar. Om ni har en fungerande dialog. Där det verkar som den det är en människa i andra änden. Som inte gärnas försöka puffa på dig penis för stora piller och liknande. Så då kanske den är en människa. Om det kommer en massa... Uh, konstigheter, ofta på andra språk, felaktig grammatik och här är det väl problemet för att ingen av er kan läsa och skriva så då kanske det är att de flesta försöker inte sälja någonting åt dig inom 30 sekunder från att de börjar tala med dig och de har inga bilder det finns ingen gratis shit där, ingen är så intresserad av dig direkt oj att jag, jag tror ju problemet här är att som det är så där kommunikation på nätet som DevOps är att som bara använda smileys och shit. Så att jag antar sådana grammatiskt, så finns det sista och slutligen väldigt lite skillnad mellan en bot och en som så här basbrukare av svenska. För att det är liksom så övergävligt låg kvalitet på folkspråk på nätet. Att allting har blivit så reduktivt och reducerat till så få tecken som möjligt och så många emotikons som möjligt. Så, what the fuck? Jag är ju bara, jag är bara den ödmjuka städaren som kommer med min borste och putsar din dator red när du har problem. Blöjan är så full. Men jag bara säger. Så låt oss gå vidare till en av de största grejerna som får mig att vilja ända all. Alltså den här fucking virus -scannen. Att som jag installerar ett antivirusprogram åt dig. Jag har sagt åt dig att du har ett antivirusprogram. där konstant igång. Om antivirusprogrammet av vilken anledning som helst frågar av dig. Hör du my dude. Husker du om jag ska scanna din skitbox? Så då trycker du ja. Och medan det scannar så behöver du inte göra någonting. Du behöver inte göra det direkt men liksom. Sätt på skannen och gå och göra någonting annat. Gå och se på Melodifestivalen eller whatever. Låt den gör sin shit. Det är liksom en, en, en liten duktig husbetjänt som fixar saken. Medan du sitter och kollar på det och trycker chips i något valfritt hål. Så att du behöver göra någonting. Och när det kommer tillbaka så kommer det att visa en ruta med att nu vi skannar så många virus hittar vi och det här fixar vi. Och så trycker du OK och så fortsätter du med ditt liv. Men det kan jag ju lämna på datorn i flera timmar. Jo, det kan du. Moderna datorer är designade att vara på fan runt. Det gör ingenting fast du lämnar på datorn. Du kan fucking fart i jobbet och lämna på datorn. It's fine. Är helt fine. Det som om det första du gör när du kommer hem och antivirus poppar upp. Så att om du har arbetat och gör, gör det snabbt och sen lämnar du på antivirus. Så ska jag garantera att det är färdigt innan du går och lägger dig. Det, det kostar ingenting. Det ska på en glödlampa. Liksom stoppigt. Jävla bakåt tänkande. Låt antivirus göra en grej. Äh, men det är så högt. Det är automatiserat. Jesus. Men vad händer då om jag inte gör det? Säger du då med där trotsiga lilla snäda ditt. Och jag liksom... Att det som händer är att jag måste göra det sen och liksom lära dig till ändlösa gigabytes av liksom porra virus. Därför att du kan inte fucking hålla dig själv. Du kan, kan spendera era timme med att liksom jaga hästporr på alla möjliga skumma sajter. Men du kan inte fucking låta antivirus rulla i 25 minuter. För att, oj nej men tänk på all ström jag, jag slösar. Aah. Jag kan garantera att du har på varenda lampa i husen, ändå. Så att liksom what the fuck. Liksom, varför måste man göra det så svårt? Låt antivirus göra sin grej. Liksom, låt antivirus vara i fräd. Om antivirus vill någonting så är det yes. Yes sir. Och så låter du det gå. Jesus fuck. Ah. Så det är några sådana här eh, heliga tips som jag tycker du kan anamma i din datoranvändning. Men så kommer ju den här eviga debatten att men vad ska man använda torer till och vad är de bra för? Och kan man lika bra skippa det här? Och så låt mig nu då för allas räkning där ute säga följande men skippa Vitto. Liksom, inte det är någon som bryr sig. Du måste inte använda torer. Det är bara liksom riktigt gamla användarna riktigt så här tröga, nybörjaranvändare som är så stolta för att de kom ändra från Google till Wikipedia som är upphetsade över datoren ja, och utbildningsstyrelsen för där sitter alla de gamla stofilarna i Finland och typ hostar dam över varandra liksom, äh, alltså det här med Macbooks alltså varför behöver ungarna älsa och skirva längre, ge dem en Macbook och så utbildar de sig själv Brilliant! så att, ni var. alltså ungdomen fattar internet, ungdomen fattar teknologi. Inte särskilt mycket längre än vuxna, men de är uppvuxna med det så där. för dem är det ingenting konstigt. Men det finns ingen elev som är liksom att, oj, får vi vara på internet? Wow! Det är liksom inte i ditt 90-tal längre. Det är inte så speciellt. Alla har uppkoppling, de flesta har smartphones. Det är ingenting speciellt. Det gör inte utbildning roligare. Det gör inte nätanvändningen mer speciell. Stop it! Liksom konventionell utbildning och förståelse vid sidan av nätanvändning. Tack! Och att inte vill jag skita på dig heller om du är mycket stolt över att du kan komma till bas-sajter och kan liksom så här grundläggande datoranvändning utan att kissa ner dig eller behöva en vuxen. Så jag är stolt över dig. Du har tagit många långa kliv framåt. Men förstå... Att vi flesta har varit här sedan typ 90-talet. Så vi kan ge dig mer än en väldigt kokett golfklapp. Därför att mm, det, det, liksom, det är inte så big deal. Att det är liksom lite samma att wow är det myndigheter du tog en öl första gången utan att bli utkastad eller på källda av föräldrarna. Super. Att alla är stolta över dig. Men att som den här i största grad vill du inte använda datorer så använd din datorer. Men gör oss alla en tjänst och håll käften om det. För vi bryr inte oss till vilken grad du använder datorer. Vi bryr inte oss hur mycket du använder datorer. Vi bryr inte oss hur mycket du hatar att använda datorer. Men den här härjande datoranalfabetismen som, som du lider av. Så att det finns så många sätt att utbilda sig med och att. Det bästa sättet är att fortsätta använda datorn. Stötar du på ett problem så får inte jävla psykbryt utan bara tryck på någon fucking grej och se vad som händer. Och kör du riktigt fast i läraren så ring någon men gör det inte med en attityd. För vi hatar dig redan sådär passligt mycket så gör inte värre. Snälla. Och alltså på riktigt den där antivirus, alltså jag kommer fan och liksom borrar ut ögonen på dig. Alltså som Fucking höga i ansikte på dig om du låter så där. Fucking antivirusarbeta. I'm not kidding. Jesus. Alltså så, det är det enda du har som finns mellan dig och liksom allt jävla virus på internet. Så att, ah, liksom, jag vet inte hur jag ska ikläda det med seriösa ord. Låt antivirusarbeta. Och sluta springa på en massa ryssajter och jaga porr. Den är gratis och den finns överallt. Man kan inte slänga porr på dig snabbare och mer effektivt än vad man gör. Alltså bokstavligen liksom ett dukat bord. Men liksom, mm. Och så går du liksom till slummen och krälar i kloakorna. Mm. Jag kan nog hitta bättre själv. Varför har jag dyfteri? Så att ja, man, man ger ju till sist upp. Vissa människor går inte att lära och de verkar ta någon sån här vansinnig glädje att inte kunna bli lärda. Jag är för smart för att kunna bli lärd. Du kan inte dämja mig! Okej, okay, din hingst. Men ja, jag vet inte. Har jag, har jag någonting annat att gnälla över vad gäller datoranvändande? Ja, ah, ja. Alltså, det här med liksom laptopar. Låt mig bara liksom så här väldigt snabbt säga. Alltså, en bordsdator. Skaffa en där hemma, den är billigare, den är mer kraftfullare, den gör allt den ska göra. En laptop, fantastiskt bra, men den går sönder fort, det är svårare att arbeta med den. Och det är i princip en läksak om det enda du tänker göra, att bara kolla och glo på Netflix. Du kan lika bra skaffa en iPad, så whatever. Och du har fortsättningsvis din smartphone som kan göra det mesta, liksom... Den nivå av datoranvändning som de flesta gör. Att skriva meddelanden, vara på Facebook och kolla liksom Google, Wikipedia och kanske YouTube. Så att du behöver inte en värsting dator till det. Så Vi behöver inte heller klaga över hur dyrt allting är och hur svårt det är att välja rätt dator. Det, det, liksom det finns paketpriser för alla användarklasser. Så att snälla, snabbt. Ja, jag vet inte. Um, det känns som att det kanske är någonting mer jag borde tillägga. Men jag tror vi har kommit till pudelens så kallade kärna. Och vad är det ändå? Låt mig sammanfatta. Jag tycker du är dum i huvudet och jag tycker du ska lära dig att använda datorn och sluta gnälla. Jag tror inte det behöver summeras bättre. Kontroll alltid lite din vän. Och uh, annars, jo, kanske jag ska avsluta med det bästa tipset jag kan ge någon. Uh, om det finns internet i din låda. Vilken du än använder. Så då behöver du ingen hjälp resten av ditt liv. Därför att Du behöver inte ens stanna vid datorn. Att om du har ett dataproblem. Typ um, Youtube som bara visar fingrar åt dig. Så då går du till Google. Och så skriver du. Varför. Youtube, visa fingret och sen så kommer det en massa tips och ett av dem så kommer att vara ett tips för dig som fixade så du kan läsa det och så fixar du dig själv och Youtube, visa fingret dig. Och vet ni vad? Man kan fråga Google en massa grejer. Till exempel hur byta ring på bilden eller hur, hur tillfredsställa kvinna eller vilket hål mat går in i. Att Google Kommer att hitta svaren åt dig. Och det kommer att, att det kommer att kategorisera dem och ordna dem efter mest populära. Så förmodligen det svar som hjälper dig mest kommer att vara först. På ditt eget jävla språk Så att ni behöver inte ni behöver igen inte gå över så många bäckar. Internet finns där och hjälper dig och pajar dig. Men igen, om de försöker sälja, sälja dig kåta singlar i ditt närområde. Eller nigerianska prinsar eller vad som helst som är porr som du måste ladda ner så då är det virus och då kan det inte hjälpa dig om du bokstavligen frågar Google hur jag skaffar så mycket virus som möjligt så samifrån och nog i huvudet och slår ihjäl mig med mitt eget tangent och då kastar datan ut genom fönstret på sjätte våningen i vilket fall så kan jag väl bara konstatera att din datoranvändande nu är fullkomligt och din datoranalfabetism nu är botad. Du är dock död, men det är kanske en stark och markant förbättring. Konvojen nästa vecka. Guddy, guddy, guddy, guddy, Fråga Google när triggervarningen egentligen borde komma ut. För att kolon det... Trigga varning!